Тролейбус, Тролейбус. – безрейковий транспортний засіб на електричній тязі, що поєднує в собі переваги автобуса і трамвая Тролейбуси використовуються для перевезення пасажирів у містах, але є і міжміські тролейбуси Прототип цього транспортного засобу був запущений 1882 року в Німеччині його швидкість становить 60-75 км на годину. Він здатний перевозити до 100 пасажирів одночасно. Як і трамвай, тролейбус – екологічно чистий транспорт.